Bai, lehin sektoria eta agroekologizak ezperazki, da, bueno, potentzial hanbi anotenla balakigu, eta, bueno, ari bera, eh, so, ondari biagabian ja, planetik eh, barruan. Ba, bueno, zenbait ekin zenbait ekin bena, eta, eta, bueno, pasu gontan, kontxemo edo ondari ikusazki egin, baina zaldi hau antolatu dugu, ba, erritarrak eta ezagutzeko Bai, beste beste aukera bat bat dago. Ez? Bara bat bat dago naiko zendotuta azoko, azokaren egutegia, bai, azteazkenetan eta larun batetan e, urantzea, baina, bueno, okten biztabu zaten dela. Eta gero beste aukera dago, ba, saskien bat. Azte do aukera izatia, ba, ba aztean behin jasotzea zure saskia. Kaso honetan, ba, aldun diko didu laguntzarekin, antlegu berdea dela eta, ba bueno, aukera goen, ba, laguntza horri esker, ba da bat eman, eh, bas aski ai ez, kontsumo taldeei eta kasootan ba, ditugu, ba ezin badugu, a, ezin bagara sokera joan, kasoontan aski ai ba, ba echera iriste aukera badugu de